Кину під кущем, нехай скотина не вивітриться. Обмочився по самі вуха, дихати нічим. Пропав чоловік, сплюнув Михась. А хто йому винен? Заревів Мореман. Заставив квартиру, гроші взяв. А не подумав, йолоб, що їх віддавати треба, та ще й з процентами. Це тобі ніфіглі-міглі. Тепер без квартири. Останній пропиває. ні, житлом треба обережно, Без нього кранти. Я ось посижу, Наріжусь до свинячого вереску, І куди? Додому в люлю. А колян? У бур'ян під кущі? Зараз ще можна, Тепло як не як, А ось холодати почне. Де той тютілька? Тут випити кортить, А він... «А о той високій у формі він хто?» – запитав я в нього. Ви його то гансом, то фашистом називаєте. «Ти про Скоропада?» – мхас засміявся, наче закашлявся. «Хе-хе! артист, їй Богу артист, у кіно колись знімався. Фашистів грав у німецькій, як це зараз в формі, з автоматом, як його шмайсером» з гупною гармошкою. Ну, викопаний тобі ганс. Догрався Буркнову Мариман. Мало на нари не попав. За що здивувався я? Було діло. На Подолі давненько вже кіно знімали. Про війну, окупацію Києва, підпільників. Ну і Відько там грав. Головних ролей йому не довіряли. Він вже тоді добряче закладав приспічило йому похмелитися. От він як був у формі фашиста з автоматом, так і погнав до найближчої забігайлюки. Завернув за ріж, а там єврейська парочка, чоловіки з жінкою, старенькі. І йшли собі поволі, про щось балакали. Ну, наш ганс дурень набитий вирішив пожартувати. Наставив автомат, морду перекосив, так гарний Генди Хох, Юда. Кіс, копит, євречка ще кріпкенька була, очухалася, А старому чотири дошки і васильків трошки. Серце стало, Лагеря витримало, І ще б стукало, якби не цей ідіот. На відчиння щастя статті підходящі не відкопали, кваліфікували його вибрик як хуліганство. «Тютілько, де тебе чорти носять? Хоч бери і з горла смокчий!» Та валька буфетниця роз'єріпенилася, буркнув тютілько і кинув на стіл пластикові стаканчики. «Не давала тару, треба щось брати, а то як пити, то з собою несуть, а як стаканчики, то до мене біжать!» Прийшлося по столах збирати. «Помив, не бійтеся!» Інтелігенте вашу мать. Борман дістав з під крісла торбу, вийняв пляшку горілки. Банкуйте на трьох, сказав я. У мене вино є. Не виливатиш? Ну, що підняв стаканчик тютілька? Пом'янемо братуху Миколу і Нельку заразом. Це ж скільки їй було? Ні до кого не звертаючись, задумливо спитав Михась. «Годочків п'ятнадцять?» Царство їй небесне гаркнув Мереман. Під столом радісно звався Шкалик. «Тату, ідіть додому!» – почувся за спиною благальний жіночий голос. Озирнувся, білява молодичка в квітчасті сукні, знічена, засоромлена, нервово бгала в руках хустинку. «Якого біса!» «Я ж відсахнувся від Миримана, такий він став страшний та лютий!» «Приперлася Нишпарка, казав же не ходи, голову скручу!» «Казав!» «Тату голосу молодички тремтів, вона мало не плакала! «Ідіть додому, там же родичі ждуть вас!» «А ви втікли сюди, ще й горілку вкрали!» «Майте совість, брата вбили!» А ви тут оце прозникуєте цить».